Slavoslovia 278 De iubire a fiilor înviere către Maica precurată. Aleluia, Maică precurată te iubim și-ți mulțumim, fiindcă, fii și fiice, ai invieri din noi ai făcut și sub scutul Sfântului Omofor ne crescut. Aleluia, Maică precurată te iubim și-ți mulțumim, fiindcă din mormântul păcatelor ne-ai luat și la cer ne-ai urcat. Aleluia, Maică precurată. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă lumina lumii în noi am viat, când ne-ai înfiat. Aleluia, Maică Preacurată, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă din izvorul cu apă vie ne-ai adăpat când pentru slava ta am lucrat. Aleluia, Maică Preacurată, te iubim și îți mulțumim, fiindcă slăvirea și iubirea fiului tău în inima și pe buzile noastre le-ai pus când ne-ai mângâiat. Aleluia, Maică Preacurată, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin darurile înțelepciunii, înțelegerii, credinței, sfatului, tării, cunoștinței, temerii de Dumnezeu ne-ai binecuvântat. Aleluia, Maică Preacurată, te iubim și îți mulțumim, fiindcă lumina sufletului nostru cu apă vie ai curățat. Aleluia, Maică Preacurată, te iubim și îți mulțumim, fiindcă sufletul nostru ca pe argint l-ai curățat și ca pe aur, L-ai încercat. Aleluia, Maică Preacurată, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă numele cel nou al Fiului Tău, ca o pecete, ne-ai dat. Aleluia, Maică Preacurată, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă la cina cea de taină a Fiului Tău cel iubit, în -mi minte de nuntă ne